Повернімося до дядька. Так от, головним його захопленням була непостійна звичка міняти роботу і навіть неумертвіння морального обличчя сусідів. Там він не зустрічав ніякого опору. Досягти вершин його сарказму, а тим більше поборотися з ним на рівних, не було до снаги нікому зі смертних. Справжньою пристрастю дядька були суперечки. О, так, тут він розкривався повністю, тут була боротьба. Та яка боротьба? Тут була війна, винищування, апокаліпсис. Тут був противник живий, поки ще живий і незгодний із тим, у що свято вірив дядько. А той умів вірити доскону. І поза як дядьких світогляд і коло інтересів дорівнював 360 градусам, а гаряча і безповоротна віра в нестандартне тлумачення події предметів у дядька не мала меж, додайте до цього химерний і задирикуватий характер мого родича, та помножте все це на кількість жителів нашого містечка, і ви отримаєте приблизну кількість укладених дядьком парі. Я не втомлюватиму вас і без того злегка стомлених дядьковим товариством читачів перерахуванням усіх суперечок, в яких брав участь дядько. Пройдуся лише по деяких. Скажу відразу, що більшість цих суперечок так і залишилися нерозв'язаними з причини малих можливостей перевірки їх на практиці або обмеженості людського життя й терпіння для перевірки кінцевого результату. Наприклад, що раніше згасне? Місяць? чи сонце? А який розмах? Або чи проріжиться у людини в результаті еволюції третього око? Навіщо йому це треба було знати і ще про це сперечатися? Не знаю. Зазвичай людина, що вступає з дядьком із необережності в суперечку, вже через п'ять хвилин була готова визнати свою поразку під напором дядькової харизми і аргументів у переміж із чесниковим перегаром. Але нам не потрібні легкі перемоги. Для початку дядько давав нищівну характеристику для свого візаві, його найближчих родичів, їх розумового та фізичного здоров'я. Далі зазвичай йшли прозорі, некарані, але в той же час досить однозначні натяки на кровозмісний зв'язок усіх фамільних гілок протистійної сторони за участі різних тварин, аж до тотемних. Якщо цього було мало, то дядько коротенько проходився по темі майбутнього покоління його противника, яке може з'явитися в результаті такого способу життя, якщо вже поточне несе на своєму обличчі всі ознаки генетичних змін. Якщо суб'єкт суперечки ще не намагався придушити дядька, а зробити це з його майже трьохсотфунтовою тушою та бичачою шиєю було практично нереально, але в той же час подавав хоч якісь ознаки життя, то приступали до практичної перевірки предмета суперечки, якщо таке було можливо. Тут доходило до всякого. Приклеювання машини до асфальту і спроби її самостійного відриву. Беруть участь різні марки клею автомобілів. Протягування носової хуски через ніс і рот. Тут дядько трохи набив руку, і ми стабільно брали це очко випивання на швидкість літра соняшникової олії разом із опонентом. Тут головне було вчасно зупинитися, точно знаючи свою дозу, після якої ти зазвичай починаєш блювати. Дядько цю дозу добре знав, а противник зазвичай ні. Ну і так далі. Я ж хотів вам розповісти, як дядько посперечався про те, зламав він ногу чи ні. Це було на святі. День урожаю вже не пам'ятаю якого року. Коротше, ярмарок, масове гуляння на околиці міста, непристойно величезне пожирання наїдків і розпивання напоїв. Народу було багато, тверезих набагато менше. Машини, коні, вози, трактори. До тракторів ми ще повернемося. Будь ласка, не глушіть он той великий з червоним дахом. Спасибі. Дядько зазвичай на святах пив багато і в міру, але на вигляд не п'янів. Не можу ручатися за його голову, що творилося в ній у тверезому стані, та чи відрізнявся зміст мозкової діяльності від п'яного стану. Про це прості люди і я, в тому числі, поняття мати не могли. У всякому разі зовнішні поведінкові ознаки особливо не мінялись, а гострота й колючість його витівок от кількості випитого ним спиртного ніяк не залежали. Розпал масової пиятики та обжирання на свіжому повітрі, які всі міщани чомусь перто називали святкуваннями, дядько запропонував олаштувати перегони на тачках. Добре, що справа була восени, тачки усіх були на ходу, і тому більшості народу ідея сподобалася. Бабусі, що окупували периметр пустиря, на якому проходило поки ще занадто мирне за дядьковими поняттями свято, і де мав відбутися перший великий бриджтаунівський тачковий заїзд, зітхнули з полегшенням. У їхні серця занадто глибоко врізалася остання масова дядькова розвага, стрілянина по диких гусях. Це було якраз на минулому святі підготовки до свято врожаю. Тоді дядька й осяяла та геніальна ідея, а її також підтримали багато тих, які не відають, що творять. Оскільки у наших краях диких качок, а втім, так само, як і диких гусей, можна було побачити тільки по телевізору, то виставили на поле заміну домашніх курчат. Хто сказав, що кури не літають, я бачив зовсім інше. У них був зовсім невеликий шанси, деякі ним скористалися. Полетіли у добрі краї, подалі від цієї зграї п'яних фермерів із ружбайками на чолі з недумкуватим заводієм. Сотня курчат, зібраних у купу на цьому самому пустирі, після попереджувального пострілу в повітря, полетіла справно, але не купшисто і вкрай низько. Інстинкт убивць мамонтів і птеродактилів затріпатів, у і без того розігрітій кровоносній системі мисливців митєво, і стрілянина почалася в усіх напрямках стихійно, але досить щільно. Наше містечко ніколи не зазнавало нападів індіанців, але я завжди знав, що десь глибоко всередині ми до нього готові. Бабусі в першу чергу, матусі з малими дітьми в другу, і з затримкою максимум на пару мілісекунд опинилися на землі. Гір'я опускалося ще протягом півгодини. У принципі, стільки ж, скільки й стихала стрілянина в околицях. Дехто встиг окопатися. Добре, що цього разу забава обіцяла бути мирною. Подумаєш пробігтися з тачкою гною по купинах. Чи не дивина? Дорога, де наша тачка? Сараї? Пропозицію влаштувати дербі з порожніми засобами перевезення Лайна було відкинуто дядьком рішучим помахом руки і фразою «Це для слабаків!». Тому тачки трамбували біогумусом по самій огогу. Дядько особисто пострибав перед стартом на кожній таці, щоб перевірити ретельність трамбування, після чого кілька моделей було знято із заїзду зі зламаними колесами. І ось гонка почалася. Дядько швиденько вибився в лідери, проїхавши при цьому по кількох конкурентах. Основна маса тачкарів мчала за ним. Але першим був не він. Першим біг, а точніше, котив у жовтій кепці лідера Морган Фрост. Дядько міг програти кому завгодно. Садаму Хусена або Мефістофелю разом із Гете. Але тільки не Фросту. Фрост був із опозиції, з дуже маленької та найшкідливішої меншини, з тих, хто ніколи не сміється з дядькових жартів, з тих, хто не обожнює його і не віддає щоденну хвалу небу за те, що має можливість жити поруч із такою людиною. «Моргане, старий пірат, скільки ти сьогодні прирізав народ, Що ти риєш у городі, забув де зарив свої скарби?» «Я бачив вчора рекламу по телевізору, так ти не тільки асинізацією, а й одягом тепер займаєшся!» Це був стандартний набір вітань, якими зустрічав дядько Фрост. І ось зараз цей нікчема, що не здатний навіть гідно відпарирувати дядькові випади на свою адресу, а вміє тільки злісно гавкати «Старий невдахо, закрий свій поганий рот!» Зараз Бадьоро штовхав тачку над десяток корпусів попереду основної групи, у тому числі й дядька, який кричав нестявним голосом непристойну лайку, що від неї всі дами позатуляло собі вухо. «Фальштраф! Фальштраф!» На що Фрост тільки посміхався в усі свої три жовті зуби, обертався і показував язика. Чергово обернувшись на не зовсім вдалому відрізку траси, він зачепився ногою за купину і якийсь час іще проїхав на своїй татці головою вантажі та ногами до гори. А потім увесь цей тачку гній полетів на землю в районі другої бігової доріжки. Помітивши таке несподіване, але цілком заслужене щастя, дядько видав бойовничий кличок гугенотів – це плем'я одних французьких індіанців – і припустив навскач, практично обігнавши свій візок. Це прискорення коштувало йому золотої медалі, або чим він там себе збирався нагороджувати за перше місце. Тому що коли дядько програє у таких змаганнях, часто сам, будучи їхнім організатором, до нагородження справа зазвичай не доходить. Так от дядько, звичайно ж, теж упав, причому в рівені з фростом. Деякий час вони ще повзли на випередки, але незабаром тачки, що вчепились їм руки, а так само стадо неандертальців, що промчало повз них, і табун коней, що іржали зусібіч, остудили їхній спортивний запах. Віддихавшись, обидва старі пердуни спробували підвестися, причому вдалося це лише одному. І це був не дядько. Він знову впав у переорану тачками та ногами, а також добре удобрену гноєм землю, схопився за ногу і скрикнув непристойним словом. Перелом одностайно констатував на швидку зібраний науково-медичний консиліум з усіх присутніх глядачів тачкового забігу. Ні. академічно перервав дядько. Я не чую хрускоту. Під впливом його авторитету єдність у лавах різко випарувалась і намітився розкол. Половина родонаселення, в основному зневірені домогосподарки, визнавали вдядькові довічного інваліда. Інша половина, що в основному мочилася, стоячи і сміла перечити перші тільки на людях, Негативно хитала головами, навперебій пригадуючи історії про стрибки з комори, нерозкриті парашути і танці того ж вечора за активною участі нижніх кінців. Дядько продовжував лежати. Це точно перелом. Прорік врешті-решт Фрост, який фізично не міг опинитися на дядьковому боці. «Наспір!» – Це вже дядько. Десять доларів, що ти каліка. прийняв виклик Фрост. Згоден. Це дядько. Хоча якщо сперечалися з приводу твоєї інвалідності, то я переміг би навіть без проведення роздану. Дружні регіти з нашого боку. Потрібно перевірити про їх дядько, як і до цього, лежачи на купі гною та потихеньку там вже обживаючись. Експеримент! Не закушуючи, вів далі мовлення на своїй хвилі головний учасник сьогоднішнього вечора, якому було не звикати до цієї ролі. Великий трактор з червоним дахом підігнали швидко. Несміливі пропозиції, типу, може, все-таки рентген, було швидко затюкано тими, що бажали гострих видовищ і їх аргументу їхати довго всі лікарі, шахраї та інше. Дядька та його поки що не занадто травмоване тіло розклали на більш рівному місці з м'яким ґрунтом. Я разом із дядьком дивився той рекламний ролик за участі подібного трактора та лампочки, яку чарівно видобували на сам кінець під його коліс. Тому я, як і він, не сумнівався в благополучному результаті експерименту. Дядько особисто командував власною стратою, зваливши трактористу проїхатися для початку по хворій нозі, щоб переконатися, що вона зовсім не хвора, а потім уже братися за здоров'я. Після першого проїзду сільгосптехніки по власній кінцівці, дядько знепритомнів зовсім ненадовго. Це його, звичайно, трохи стривожило, але не зупинило. І він вирішив все-таки для порівняння проїхатись і по здоровій, щоб уже напевно. Після другого проїзду дядька вже вирубало надовго, і партія його прихильників швидко втратила позиції в обох палатах. А її лідера через кілька годин було нарешті доставлено в лікарня. Навіщо ви катували старого? Це було перше запитання, задане черговим лікарем. Невже цей чолов'яга зміг стільки наскладати і так добре заховати, що йому довелося ламати ноги в трьох місцях? Це були його наступні запитання, і поки дядько був у відклюці, його дух однаково підтримував у нас силу гумору через вуста цього молодого хірурга. Дядька виписали вже наступного дня по обіді. Лікарняний персонал у змові з хворими звернувся з відозвою до голов лікаря, пообіцявши, що вони всі помруть і позвільняються, якщо цей старий зануда залишиться в клініці ще хоч на годину. На цьому я, мабуть, перерву свою тривалу розповідь про свого дядька, що й так неабияк стомила чотирша своєю персоною. Але, можливо, ми до нього ще повернемось, якщо раптом нам стане нудно на сторінках цієї книги.